Ayuhal ikhwati billah, kembali kita melanjutkan Kajian kita Dari pembahasan kitab Al-Fusul Fisirat si Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Dan kita masih melanjutkan Tentang Perjanjian Al-Hudaibiyah yang terjadi pada tahun ke 6 Hijriah pada bulan Zulqa'dah di mana Rasulullah SAW berangkat menuju Mekah bersama dengan ribuan dari para sahabatnya untuk menunaikan ibadah umrah akan tetapi perjalanan beliau bersama para sahabat yang tidak bertujuan untuk berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. namun tujuan beliau adalah menunaikan ibadah tidak berjalan mulus yang pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya tertahan di daerah yang disebut Al-Ferebiyah. Dan beliau tidak diperbolehkan untuk memasuki kota Makkah pada tahun tersebut. Sehingga pada akhirnya terjadilah perundingan di mana pihak Quraisy mereka mengutus utusannya untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian pada akhirnya datanglah Suhail bin Amr Suhail bin Amr yang menjadi utusan orang-orang musyrikin untuk membuat perjanjian damai bersama dengan Rasulullah alaihissalat wassalam dan meminta kepada kaum muslimin untuk tidak meminaikan ibadah umrah pada tahun tersebut maka pada saat datangnya Suhail bin Amr dalam peristiwa tersebut Rasulullah s.a.w. berkata merasa optimis. Disebabkan karena nama Suhail yang diharapkan akan mempermudah pertemuan tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ketika datang Suhail bin Amr, qad sahhalallahu amrakum." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan perkara kalian. Lalu kemudian pada akhirnya Rasulullah alaihi salatu wasalam memenuhi permintaan Sa'id bin Amr untuk tidak menunaikan ibadah umrah. ketika itu, yakni pada tahun tersebut. Kata Al-Hafidz Muktadir rahimahullah taala, "Lima ja'ala Allah Azza wa Jalla fi dhalika min al-maslahah wal barakah." Disebabkan Karena apa yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan dalam kejadian tersebut berupa kemaslahatan dan keberkahan. Lalu kemudian beliau berkata: "Wakariha dalik jamatul mina sahabatiralillahuhanhum? Maka sekelompok dari kalangan para sahabat membenci adanya perdamaian tersebut, adanya Surat perjanjian antara Rasulullah s.a.w. dengan kaum musyrikin. Mereka menganggap bahawa isi dari surat perjanjian tersebut justru berat sebelah. Memenangkan pihak orang-orang kafir. Dan merendahkan kaum muslimin. Karena terlihat bahawa Rasulullah s.a.w. Banyak mengalah Dari isi surat perjanjian tersebut Yang menyebabkan mayoritas para sahabat Merasa berat Sementara mereka orang yang sangat siap untuk berperang Melawan orang-orang musyrikin Dalam keadaan mereka harus mengorbankan Jiwa-jiwa mereka pun tidak jadi masalah Minhum di antara para sahabat yang merasa berat dan membenci adanya perjanjian tersebut Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Waraja'a Abu Bakar An-Siddiq fi dhalik. Sampai beliau kemudian mendatangi Abu Bakar Siddiq mempertanyakan tentang persetujuan terhadap isi surat perjanjian itu. Thumma raja'a nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian beliau mempertanyakan hal itu kembali kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Fakana jawabuhu sallallahu alaihi wasallam kama ajabahul siddiq radhiyallahu an. Maka jawaban Rasulullah alaihissalatu wassalam seperti jawaban Abu Bakar al-Siddiq. Wa huwa anahu abdullahi wa rasuluhu wa laysa yudayi'uh. Jawaban Rasulullah alaihissalatu wassalam dan Abu Bakar siddiq Jawaban mereka sama. Bahawa Muhammad itu adalah hamba Allah. Dan beliau adalah Rasul Allah. Dan tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala. Menyanyakan beliau. Menalantarkan beliau. Wahua nasiruh. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan membeli pertolongan kepadanya wa qad al-bukhari hadha al-hadith fi sahihi dan imam al-bukhari menyebutkan syara panjang lebar hadis ini dalam sahihnya beliau menyebutkan panjang lebar tentang hadis ini dalam kitab sahihnya wal hasil ma'ashara disebutkan dalam riwayat tersebut dari hadis Sahal bin Hunaif radhiyallahu anhu dari jalur Abu Wail Beliau mengatakan bahawa Sahal bin Hunaif dalam peristiwa perang Siffin beliau berdiri lalu mengatakan kepada manusia ketika itu ayyuhan nas itahimu anfusakum wahai sekalian manusia tuduhlah Pendapat pendapat kalian, tuduhlah diri diri kalian. Laut kudna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yoma al Walau nara pertalian, nqatalna. Sungguh kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa al-Fadibiah. Kalau seandainya kami melihat perang ketika itu, nisai kami akan berperang. Kah ini mayoritas para sahabat ketika itu memang merasa berat dengan isi surat perjanjian tersebut. Namun karena mereka memuliakan Rasulullah Alaihissalam dan memahami posisi Rasulullah Alaihissalam dan tidak mungkin Allah Azza Wajalla tidak memberikan pertolongan kepada Rasulnya. Sehingga kata Syarif bin Hadeef, kalau seandainya kami mandang untuk berperang ketika itu kami akan berperang. Wahdahik fi sulh yang kana bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wabina Mushrikin. Dan kejadian itu adalah kejadian perjanjian damai antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrikin. Pada saat telah dipersetujui apa disetujinya perjanjian tersebut, datanglah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan ya Rasulullah alasna ala haq wa ala dhalal. Wahai Rasulullah bukankah kita berjalan di atas kebenaran dan mereka berjalan di atas kebatilan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bala, memang benar demikian." Lalu Umar radhiyallahu taalaan mempertanyakan lagi, "Alaysa qatlana fil jannah wa qatlhum nar? Bukankah orang-orang yang terbunuh dari kami masuk ke dalam jannah?" Dan yang terbunuh dari mereka dimasukkan ke dalam neraka. Kata Nabi saw. Bala memang benar demikian. Lalu kata Umar fathima no'ati ad-daniyatafidinina. Lalu dengan dasar apa kita akan memberikan sesuatu yang merendahkan di dalam agama kami? Yaitu seakan-akan Umar menganggap Islam dilecehkan, kaum Muslimin direndahkan dengan perjanjian tersebut. Lalu kemudian kita kembali wanarji dan tidak menunaikan ibadah. Mengapa demikian? Wallamayyakumillah. Ba'inahu ba'inahum sementara Allah belum menetapkan hukum antara kami dengan mereka. Fakallah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan: "Yabna al Khattab ini Rasulullah. Allah abadan Wahai ibnu al Khattab aku ini Rasulullah." Dan Allah Subhanahu Wa Taala pasti tidak akan menyanyiakan aku selama lamanya. Ini jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi yani beliau tidak menerangkan ditingjau dari sisi strategis demikian dan begenda. Ya, beliau tidak mengajak Umar Al-Khattab untuk berbicara tentang strategi, tidak. Beliau mengatakan. Aku ini Rasulullah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyanyikan aku. Maksudnya, ketika beliau bertindak, beliau bertindak di atas wahyu bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Azza Wa maha mengetahui kemaslahan hamba-Nya. Dan Allah Azza Wa pasti akan berikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Masih belum puas, Umar radhiyallahu an dan beliau tidak sabar dengan penuh kemarahan akhirnya beliau datang lagi kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan beliau mengucapkan kalimat-kalimat yang sama persis yang dia ucapkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ibn al-Khattab innahu Rasulullah wa la yudai'ahu Allahu abadan Wahai Ibn Al-Khattab sesungguhnya beliau itu adalah Rasulullah Dan Allah subhanahu wa ta'ala pasti tidak akan menyanyiakan beliau Di sini nampak sekali sikap Hikmah Abu Bakar as-Siddiq r.a dan keutamaan beliau Yang benar-benar sangat yakin dengan apa yang menjadi keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam kondisi seperti itu, faizal al-Quranul Aal sallallahu alaihi wasallam bil Fath, maka tulunlah al-Quranul Karim kepada Rasulullah alaihi wasallam menerangkan tentang berita gembira yang akan diraih oleh Nabi alaihi salatussalam bahawa mereka akan menaklukkan Makkah. Maka diutuslah dikirim kepada Umar radhiyallahu an dan dibacakan surah ini, Surah al-Fath. Maka kemudian Omar radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, awafat pun hua? Apakah ini adalah kemenangan? Kata Nabi saw. Nama, iya, ini adalah kemenangan. Fatabad nafsu hua, raja akhirnya merasa pelong. Omarul Khatib radhiyallahu taala anhu dan kemudian beliau kembali dengan penuh ketenangan dan keyakinan akan janji Allah swt ini yang terjadi dalam peristiwa tersebut ya Dimana ketika itu mayoritas para sahabat sungguh merasa berat akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah alaihi wasallam dan Allah azza wajalla pasti akan berikan pertolongan kepada rasulnya Faqalahu Suhail bin Amr Akhirnya Suhail bin Amr pun setuju akan keputusan-keputusan yang ditetapkan dalam isi perjanjian tersebut. Di antara isi perjanjian yang terdapat di dalam surat tersebut ala ayarji'anhum 'ama hada bahwa Rasulullah sallallahu alaihi dan kaum muslimin kembali dan tidak menunaikan umrah pada Tahun tersebut ini yang disepakati. Wajatmirah min al-amal mubbl, ala al-layyadhu Makkah illa fi juluban istilah. Dan agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan Umrah tahun berikutnya, jangan tahun ini. Tahun berikutnya. Tidak pada tahun ini. Itupun dengan syarat. Apabila mereka menunaikan umrah, jangan masuk ke kota Makkah dalam keadaan pedang-pedang mereka terhunus. Jadi pedang-pedang mereka itu ditaruh di julubban istilah, ditaruh di sarungnya. Jangan dalam keadaan terbuka seperti orang-orang yang siap untuk berperang, tujuan mereka kan menunaikan ibadah. وَأَلَّيُقِيمَ عِنْدَهُمْ أَقْسَارَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، dan jangan tinggal di Makkah lebih dari tiga hari. Ini yang memberatkan para Sahabat. Ehi, yani mereka menganggap bahawa mereka ini seakan-akan diatur oleh orang-orang musyrikin. Seakan-akan kaum Muslimin itu orang-orang yang takut untuk berperang. Sehingga tahun itu dibatalkan Untuk menunaikan ibadah umrah Padahal ini perjalanan yang sangat jauh sekali Dari Madinah menuju ke Makkah Sampai di Hudaybiyah Dalam jarak yang Tidak begitu jauh Memasuki tanah haram Kemudian datang ke Kaabah Jauh jarak yang sangat dekat Kau diperintahkan untuk kembali Ini berat para sahabat Mereka telah siap untuk berperang sekalipun. Akan tapi Nabi Alaihi Wasallam menyetujui. Tahun berikutnya apabila mereka hendak berangkat umrah. Mereka berangkat tapi dengan syarat. Pedang-pedang mereka disimpan di dalam sarung-sarung mereka. Sarung-sarung pedangnya. Kemudian tinggal di Makkah tidak boleh lebih dari tiga hari. Diatur. Wa ala ya'manan nasu baynahum wa baynahu ashrasidim. Kemudian perjanjiannya selama 10 tahun. Manusia dalam kondisi damai. Tidak ada peperangan. Tidak terjadi pertempuran. Subhanallah. Dan ini benar-benar dimanfaatkan oleh Rasulullah alaihi salatu untuk menyebarkan dakwah Islam. Karena tidak diperbolehkan berperang, perjanjian damai. Kesempatan untuk menyebarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian menjadi sebab ini yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada sekian banyak mereka, lalu mereka masuk ke dalam Islam dengan gencarnya dakwah Rasulullah alaihi wasallam dan para sahabat. Sehingga para sahabat menganggap bahwa inilah kemenangan yang sesungguhnya. Inilah fath. Fakanat hadhihi alhudna min akbaril futuhat lil muslimin kama qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan perjanjian damai ini termasuk di antara kemenangan yang terbesar bagi kaum muslimin sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kata Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu ta'ala anhu innakum ta'udun al-fathha fath makkah wa innaman kunna na'udduhu fath al-hudaybiyah sesungguhnya kalian menganggap bahwa kemenangan itu dalam peristiwa fath makkah akan tetapi kami menganggap bahwa kemenangan terbesar yaitu dalam peristiwa al-hudaybiyah dari peristiwa itulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Memenangkan kepada hamba-hambanya yang menyebabkan mereka berkesempatan untuk menyebarkan agama Allah. Tabaraka wa ta'ala. Kemudian dalam peristiwa tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa. Pada saat terjadinya penulisan surat perjanjian. Terjadi beberapa itirat. Kritikan. Dari Suhail bin Amr disebutkan dalam hadis Al-Misr an-Makhramah dan Marwali min al-Hakam Bahawa ketika Suheil bin Amr datang untuk menulis surat perjanjian lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk menulis isi surat perjanjian tersebut maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendikte isi surat perjanjian Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail adapun Ar-Rahman demi Allah saya tidak mengetahui apa itu. Namun tulislah Bismikallahumma. Maka kaum muslimin mengatakan wallahi la natsubuha illa bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak menulisnya kecuali Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uktub bismikallahumma." Tulis bismikallahumma. Lalu kemudian Rasulullah s.a.w. kembali melanjutkan diktanya. Hadza ma qada'a alaihi Muhammad Rasulullah. Inilah yang ditetapkan dalam perjanjian oleh Muhammad Rasulullah. Kata Suha'il. wallahi law kunna na'lamu annaka Rasulullah ma sadadnaka anil bait wa laqatalnaka. Walakin naktub Muhammad ibn Abdullah Demi Allah kalau seandainya kami meyakini engkau adalah Rasulullah, kami tidak akan menghalangimu dari mendatangi Baitullah dan kami tidak akan memerangimu. Namun hendaknya kamu tulis Muhammad bin Abdullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi, innil Rasulullah, wa in kadabtumuni, demi Allah aku adalah Rasulullah, meskipun kalian mendustakan aku." كتب Muhammad بن عبد tulis Muhammad bin Abdullah berkata Zuhri berkata Zuhri wa dhalika liqauli sallallahu alaihi wasallam Allahu rasulullah alaihi wasallam mengatakan la yasalun la yasaluni qidfah yu'adhimuna fiha hurmatillah illa a'ataytuhum iyyaha tidaklah mereka meminta kepadamu satu kehendak yang dengannya mereka memuliakan memuliakan hurmatullah pada saat itu melainkan aku berikan Ini yani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menghindari peperangan agar tanah haram tidak ditumpahkan darah-darah padanya sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menampakkan hal-hal yang sifatnya mengalah mengalah namun bukan berarti terjatuh ke dalam kepabila terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Talib "Ala an takhlu bainana wa bainal baiti fa natufu bih." Di antara perjanjiannya agar kalian membiarkan antara kami dengan Baitullah sehingga kami bisa melakukan tawaf. Sehingga kami bisa melakukan tawaf." Kata Suha'il, "Wallah tak terhadap Arab, Anah, kita Anah, kita duduk. Demi Allah, jangan sampai orang-orang Arab mengatakan kami ini tertekan oleh kaum Muslimin. Ini enggan mereka, tidak ingin dikatakan bahawa mereka tertekan. Jadi yani ketika kaum Muslimin masuk ke dalam kota Makkah pada tahun itu, maka bangsa Quraisy akan merasa malu di hadapan bangsa-bangsa Arab. Mereka akan mengatakan wah ini berarti Quraisy sudah tidak punya kekuatan lagi. Mereka merasa malu dengan itu, sehingga mereka tidak ingin agar kaum Muslimin masuk pada tahun tersebut. Walakin dzalika min al-amil mukbil. Namun tahun depan, iya. Tahun depan kalian boleh masuk. Namun sekarang jangan. Akhirnya ditulislah tahun depan, bukan pada tahun tersebut. Nah, Lalu berkata Suhail wa'ala annahu la ya'tika min rajul wa ala dinika illa aradathu ilaina Termasuk di antara perjanjiannya tidaklah ada seorang yang datang kepada kalian Yang maksudnya dari Mekkah ke Madinah sementara dia penduduk Mekkah meskipun dia beragama Islam meskipun dia bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkeyakinan harus dikembalikan kepada kami ini perjanjiannya. Sementara muslim yang ditahan oleh mereka dari penduduk Madinah tidak dikembalikan ke Madinah. Ini lagi-lagi dianggap berat sebelah oleh kebanyakan para sahabat ketika itu. Kata kaum muslimin, kata kaum muslimin ketika di perjanjian ini, subhanallah, kaifa yuradu ila al-musyrikin waqad jaa musliman Bagaimana mungkin dikembalikan kepada kaum musyrikin sementara dia datang kepada kami sebagai seorang muslim? Kok bisa dikembalikan? Ya. Akan tapi lagi-lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui perjanjian tersebut. Padahal kelihatannya memang berat sebelah. Makanya kata Suhail bin, bin Hunayf dalam peristiwa Siffin, beliau mengatakan ayyuhan nas ittahimu ra'yakum Wallahiladzrraaitun yom Abu Jandal, walau anni astu'iy an arod amra Rasulillah sallallahu alaihi sallam, la raddetu. Wahai sekalian manusia, tuduh pemahaman kalian, tuduh pendapat kalian yang ragukan pendapat kalian apabila bila dalil, apabila bila menyalahi Allah dan kaul Rasul alaihi sallam. Sungguh aku telah melihat diriku pada peristiwa Abu Jandal, maksudnya peristiwa perdebia. Kalau seandainya aku mampu untuk menolak keputusan Rasulullah SAW, akan aku tolak. Karena terlihat berat sebelah. Seakan-akan kaum Muslimin sangat lemah dalam perjanjian tersebut. Wallahi mawagana syufana ala awatiqina ila amri al illa ashal nabina ila amri nafru illa amrakum hada. Demi Allah kami tidak meletakkan pedang-pedang kami di atas bahu-bahu kami kepada satu perkara melainkan ya akan dibawa kepada perkara yang, yang kami jelas-jelas mengetahui kemaslahatannya kecuali perkara kalian kecuali talesti wal fariyah benar-benar bagi para sahabat sesuatu yang yang tidak masuk akal yang berat sekali bagi mereka kenapa kok kaum muslimin direndahkan oleh orang-orang musyrikin tidak boleh menunaikan umrah ya kemudian ketika masuk pun diatur oleh mereka tidak boleh menghunuskan pedang tinggal tidak boleh lebih dari 3 hari kemudian penduduk Makkah yang datang ke Madinah harus dikembalikan ke Makkah meskipun dia muslim sementara tidak sebaliknya yang dari penduduk Madinah ke Makkah apabila ditawan oleh ahlu Makkah maka tidak dikembalikan kepada orang muslim Indonesia. Jadi sangat timpang kelihatannya akan tetapi keyakinan mereka dengan keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti akan mendatangkan maslahat. Tayyib sama di sini ikhwan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahillahi rabbil alamin.